Ну, все вже ваша обох річ. Що мені в те мішатися. Микола. Так, брате, твоя правда муж і жона одна сотона. Чужому нема що туди й пальців втиркати». Анна стелить жандармові на землі. Ти, Миколо, двері позамикав? Микола. Ба як же. озіває. О, пора в стебло. Хреститься і шопотом молиться до образів. Жандарм. Та хіба й собі роздягатися. Роздягається, хреститься і лягає на землі А якби я завтра рано не збудився То будьте ласкаві збудити мене, скоро встанете Анна Добре-добре Кладе його карабін на лаву Заглядає до печі і затикає її Тим часом Микола, скінчивши молитву Розперізується і лягає на постелі Микола Ти спиш уже, Михайло? Жандарм Та дрімаю Або що таке? Микола Та нічого Добраніч тобі, жандарм, добраніч. Анна хреститься, відтак стає на причіпок і гасить лампу. Заслона спадає. Дія друга. Декорація та сама. День, в печі горить. Микола парить березове пруття і крутить ужівки. Анна топорається коло печі, то помагає йому. Ява перша. Микола і Анна. Микола. Ну, держи добре, не пускай. «Так, тепер давай сюди. Най йому хороба спіткає з його латрами. Плюнув би чоловік на той заробок, а тут ні. Їдь знову, щоб того проклятого латра докапарити. Щоб він йому стікся». «Анна. Та чень нині легше буде їхати, ніж учора. Бач, випогодилося». «Ага, випогодилося. А вчора дорогу замело зо шумом, що й сліду не найти». Ні, я таки не поїду сьогодні. І себе збавлю, і худобу. А за що? Нехай він пропадає зі своїми латрами, Анна. Та то певно, що ліпше не їхати, ніж по снігах з тягарем копатися. Латри не втечуть, а робота й дома найдеться. Ой, якби ти був учора мене послухав та не їхав, Микола, або що? Анна, та нічого, але моє серце чує якусь біду. Яка мені нині погань снилася, то нехай бог боронить. Десь ніби я коралі сію по хаті, по оборі, по цілім селі. Та такі грубі та червоні. Микола немов сам до себе. Коралі то сльози. Анна. А далі десь ніби на нашу хату з усіх боків пси гавкають, у двері лізуть, у вікна голови пхають. Та такі люті та розжерті. Микола. Люті пси то напасть. Анна. А далі десь ніби мене до шлюбу вбирають, а в саме біле, білі черевички, білу спідницю, білу перемітку. Микола. Свят, свят, свят. Що тобі, жінко? Най Бог відвертає від нас усе лихе. Що ти говориш? Анна. Та що таке? Хіба це що значить? Микола. Та, бодай у лиху годину не згадувати. Господи, сон мара на все божа воля. «Не треба ніколи забігати поперед батька в пекло, ось що!» – крутить далі. Гм, і що його робити з тими латрами, і сам не знаю». «Анна, може би піти спитати бабича, чи він їде?» «Микола, то правда. Як він їде, то ніяково мені лишатися. Як тільки сани полагоджу, то зараз піду до нього». «Ідея готові ужівки і сідає на лаві». «Ой, крижі болять! Господи, проробив чоловік всю свою силу на чужих людей, а тепер для себе лише останочки лишилися. Анно!» «Анна Колопечі, чого тобі?» «Микола, а що цей шандар так рано схопився? Я й не бачив, коли вийшов». «Анна, казав, що мусить. Служба». «Микола, а знаєш, я як його побачив, то зразу одеревів на місці». В таку годину в тім мундирі зовсім здавалося, що це мертвець з тамтого того світу до нас приходить. А тим часом, бачу, він живий. Анна, а хіба ж ти не знав, що він у наших сторонах? Микола, я? Та відки я мав знати. Я був певнісінький, що він давно вже загинув у Босні. Адже ж твій брат присягався переді мною, що його нема на світі. Навіть карту з війська показував. Тільки тобі біда, що я не письменний, той не міг прочитати. Анна, значить, і тебе так само одурили, як і мене, Микола. Не знаю, пощо їм так конечно забагалося випхати тебе на десяте село. Анна. А я знаю. Не хотіли мені нічого дати звідцівшини. Ну а я, якби була пішла за гурмана, то той би їм був із горла видер. Ти знаєш, який він був чоловік? Боялися його, то й постаралися разом з Війтом, що його одинака в матері випхано на війну.